2008. «Подорож Польщею в поминальний час нагадує казку або сон», – пише Анджей Стасюк у своєму «Фадо». «Одного разу мені випала нагода такої подорожі. 31 жовтня я повинен був трьома потягами добратися з Гданська до Берліна. Отже, спершу я провів більше п'яти годин у потязі між Гданськом та Щеціном». Балтійське море весь час було десь праворуч. Разом зі мною їхала компанія військових моряків дійсної служби. У поминальні дні, в Польщі, як і в Галичині, їх називають «задушними» чи «задушками», чи не всі військові отримують кількаденні відпустки. Та й загалом уся країна їде, щоб відвідати могили рідних. Іноді їдуть через усю Польщу, з Південного Сходу, на Північний Захід або навпаки. Це свято є перш усього спробою доторку до предків. Хоч, як мені здається, це ще колективне самоствердження через традицію. Можливо, це демонстрація вже згадуваної у цій книжці польськості з усіма її карнавально-католицькими парадоксами. Наприклад, мурячки в моєму відділенні тільки й робили, що розпивали незліченні поклади пива, сильно від цього хмеліючи, вони відригували і смачно лаялися, ледь не підтверджували Стасюкову тезу про те, що задушки племінне і дике свято. До того ж була п'ятниця, п'ятниця 31. Ні, не 13 31. У Щеціні на головному вокзалі я мав перечекати години з дві, а далі регіональним доїхати до Ангермюнде, звідти ж іще одним регіональним до Берліна. Не знаю, навіщо вам усі ці деталі моєї подорожі, хіба що для об'ємності бачення. Чи для загальної поінформованості, скажімо про те, що десь між містами Щеціном та Берліном існує німецька залізнична станція Ангермюнде. Чим заповнити дві години очікування в такому, щиро кажучи, невеселому місці, як головний вокзал Щеціна? Надтож, коли йдеться про понурий і вітряний пополодень пізньої осені. Раз, я пройшовся прилеглими районами, постояв над зимною і дещо з чорнілою одрою, повернувся на вулицю Чернецького, Придбав у першому ліпшому маркеті велику пляшку зубрівки, що її мені передбачливо замовила пат. На цьому програму розваг я вичерпав. До потяга лишалося півтори години. У приміщенні вокзалу я певний час приглядався до переїжджої людності в усіх її проявах. Ясна річ – Її в дорозі до рідних цвинтарів та ще й з огляду на п'ятницю набилося звідусюди чимало. Наспостерігавшися до схочу за різнобарвно-безбарвними хвилями польських пасажиропотоків, я відзначив для себе постійну присутність у вокзальній зоні кількох, як би їх називати без зайвої коректності, синяків, деградантів, бомжів, якось так. Звичайно, в цьому немає нічого сенсаційного, навпаки, вокзалів без бомжів не існує. Єдиний на світі вокзал без бомжів знаходиться у Гамбурзі, але ви вже знаєте, якою жахливою ціною це досягнуто. З іншого боку, хоч вони і до звичайності звичні, на них усе-таки неможливо не звернути увагу. Ти втягуєш носом особливий настій вокзального здушеного повітря і вловлюєш у ньому їхню близькість. Крутнеш головою – ага, ось і вони. Три-чотири згорблені постаті, переважно чоловіки, але й жінки. Досить часто щось проміжне, андрогінне. Третя стать – перехідна. Так було і цього разу у Щецені. Вони то з'являлися, то знову зникали поодинці і грубками. Щось винюхували і видивляли, шугано роззираючись у перечуттях вокзальної охорони. І не робили нічого такого, щоб виходило за межі їхньої усталеної поведінки. Нічого спеціального не заповідалось. Я надумав убити трохи часу за кавою. У поляків завжди можна замовити так звану пажону. Її подають у 200-грамових склянках, і вона гаряча. Якщо розпорядитися нею розумно, то можна виграти не менше, як півгодини. У вокзальному кафе, як воно називалося? Воно ж якось так смішно називалося. Не було нікого. Зрештою, чому я пишу «кафе»? Швидше щось інше, простіше і народніше їдальня. З тих, де обслуговуєшся сам, усі місця лише стоячі, а платити слід відразу ж по замовленню. О, згадалося найближче порівняння щось наче арбатська закусочна, яку ви можете пригадувати з московіади. Як же вона, холера, називалась у щеціні Голлівуд? Лас-Вегас, Мангеттен? а може Бомонт? Отримавши від польської народної буфетниці свою мегасклянку, повну гарячої пажонки, на яку тим часом можна було тільки дивитися, жодним чином не торкаючи розпеченого скла, я замер коло столика. Можливо, я перечував появу його.